Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 47. adásában! Megtaláltak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, van egy csodálatos Discord-szervünk, és tudtok nekünk e-mailt írni a 01.podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végbetűvel van. A mai adásban a számítógépes játékok jelenlegi állapotáról és dolgairól fogunk beszélgetni, és itt van a szokásos csapat. Márk! Sziasztok! Szöcsi! Alihó! És Métej! És itt fölk én is Ricskó, sziasztok, hello! Ja, igen, azt, ezt szeretném még mondani, hogyha. vannak olyan dolgok, hogy, hogy miről beszélnek ezek a hülyék, hogy kihez beszélnek ezek a hülyék, akkor az azért van, mert igazából ez az egész adást élőben közvetítjük Twitch-en, és abból van megvágva a normális YouTube-os, meg Spotify-os podcast adásunk. Szóval erre ez, ez, ez, ez így ezt, ezt szerettem volna mondani. Jó, sziasztok! Na, igazából onnan indult ki az egész, hogy van valami Darktide-os euh, mizéria, ami szerint euh, a készítők mindenkinek küldtek tanki ki egy e-mailt és hogy euh, elég szarállapotban van a játék és hogy ezt nem nincs pofájuk kiadni, vagy mi is az a sztori pontosan? Mi a Darktide? Kezdjük ott mi? A, mi az a Darktide? Igen, kezdjük ott. Igen. Hát ugye Van a Warhammer 40.000 Darktide nevű játék, ami a Warhammer Uh, Vermintide alkotóitól készült, ez egy végülis is egy leforded Warhammerben uh -huh. körülbelül, egy hordákat ölünk, és közben dolgokat csinálunk, játék, és lényegében egy, egy elég sokáig tartó fejlesztés után, amit többször is tovább toltak, volt egy viszonylag bíztató béta időszak, ez a november ideje, <gül> és viszont az alatt a két, hát két hét volt a béta, még annyi se, mert ugye volt olyan, tehát hogy egyrészt volt egy open béta, meg már van, akik hamarabb el tudtak kezdeni ilyen játszani stb, teljesen mindegy, de a kiadása decemberben, hogy volt, november legutolsó nap volt, ugye? Hávaló, hogy úgy. És nem jól jött össze az a kiadás. És az utána eltett két hónap. Öh, hát mire kell itt gondolni? Még mindig bugos, még mindig voltak szerverhibák, ledob, nem működik, nem jó. És eltett két hónap, és küldtek körbe minden a, a mindenkinek, aki vagy a bétával játszott, vagy egyáltalán játszott vele egy nyílt levelet, hogy sajnálják, nem, hogy nem sikerült összehozni jól a játékot, nem felel meg annak a minőségnek amit tervának tőlük a játékosaik, a fagnyaik, ezért a következő időszakban csak arra fognak koncentrálni, hogy javítsák a jelenlegi bugokat. Uh -huh. És ennek következtében viszont nem fognak kiadni új dolgokat a játékhoz. Tehát igazából akkor ez egy élő játék? Tehát hogyha én ezt most megveszem, akkor én játszani? Vagy vissza is vonták? Tehát hogy... Nem vonták vissza, lehet már le én úgy tudom. Csak ez egy ilyen érdekes, hogy hogy így is lehet csinálni egyrészt. igen, igen, igen, értem. <kül> Sosan hallottam még ilyet. Kiadnak egy játékot? Vannak bagok. Nem, erről van szó. Nem, csak hogy vállalják, hogy igen, szar az egész, és próbáljuk javítani. kéne működnie, vagy nem? Márja, ez be, mondjuk most nyilván ne, nekem egyben a, a CD projektered üteszem be a Cyberpunk 2077 tehát ott is azért el volt mondva, hogy oké, okay, bocsi, csináljuk, nem? Vagy rosszul tudom? Ott is volt a között, és mégis ment a fújulás, azóta is. De általában most már az egészen, az egészen összetették azt a játékot, már tök jól működik, nem? De Persze. Úgy, ez volt a Witcher 3 mal is, hogy az is elvileg full bug volt, mikor kiért annól. Ennyire talán nem, de igen. Igen, igen. Igen, igen a Cyberpunk-nak az jobban fel lett fújva. Hát mert az, hát az, az, nem az is úgy, úgy nem váltak, futott. mint a most mesígás azt a játékot, nem? Ja. Hát ja, ja. jó, de nem is nagyon futott például rendesen a régebbi generációs konzolokon annyire. Emlékszem, tehát, hogy nem is nem, nem az, tehát, hogy megveszel egy játékot konzolra, akkor azért szeretnéd, hogy játszol, nem az, hogy gépen, hogy nem fut esetleg, és akkor az a te hibád részben, vagy hát... Meg olyan, olyan meg olyan downgrade tehát ahogy, mm -hmm. ahogy mondjuk a Cyberpunk kijött, az főleg ilyen volt, hogy fe, negyed annyi NPC van a mappon körülbelül, meg hasonló dolgok, meg tele volt popinne. Hát, itt a darktide is próbáltak ilyen ö, dolgokat bevetni, például zé, a tesselation globálisan kikapcsolták, mert nem tudták egyszer megoldani, hogy működjön. Hm. Az Nvidia, azért mi a faszom. De... Most azon gondolkozok, hogy mi okozza ezeket a... Mert... Tehát túlválálják magukat ezek a fejlesztők, vagy esetleg találnak olyan dolgot, amit nem úgy működik, mint ahogy gondolják? Vagy, vagy ilyen, ilyenkor mi van? Tehát, hogy... Hát Rá. szerintem általában a kiadó nyomja a fejlesztőket, hogy ki kell adni. De itt az az. Tehát itt a kiadó, tehát a tártájnál, hát nem tudom, most így gyorsan ránézek ki, adja ki. A tárt, ők a, a készletek, Fejlesztők, loppe. igen. Hm, hm. Na jó, ez egyik, egyik, egyik önk se dolgozik is a játékik iparban, szóval így... így... De várjál, várjál, azért nehogy adjunk. Ennyire hogy fejlesztő is, kiadó is a fetch -a. Aha. Hm. Érdekes. Akkor... Az ilyen kráncs fentről jön, vagy így külsgő, de lehet, hogy a management azt mondta, hogy ki kell adni, mert akkor lehet behirdetve, mert akkor a marketing kampány úgy lett belőve, meg faszom tudja, mert a várják, és akkor ciki lenne csúsztatni rajta, és akkor... Hát ezt nem a kráncsot, tehát... már csúsztatta, már sokat csústat, már egy évet csúsztatta. Hát igen, de... Hát akkor meg... Ez, ez meg szar az egész, hát akkor meg igazából ez meg a kapcsiság, hogy hogy a játék, de akkor adjuk ki. Lehet, az, lehetne ilyenkor azt mondani, hogy jó, hát akkor... Jó, én értem a dolgot, de én nem adnám a pofámat arra, hogy kiadjuk egy szarjátékot, amúgy mi nem tudom. Ki kell adni. Azt én értem, hogy ki kell adni előbb-utóbb. Csak azt nem én azt nem értem, hogy amikor ki van rakva egy open betot ezt is látszik, abban már egyértelműen látszik, hogy ...mennyire sok baj van még. Aha. Én betudtam annak az én szar hogy azért mert egy atikártyán nyomom. Egy nem mai darabon ráadásul. És ezért nem működik, de... ...például a szerver is súgat, tehát hogy egyszerűen nem kapcsolódik, nem mindig ledob, stb. Az nem. És a, a, ami a legfélelődösebb az egészben, hogy ennél... Az Open Beta-n, én már láttam sokkal rosszabbul is kiadott játékot. Hm. Ami, amit nem is fejtőtlenül javítanak meg, csak azt mondják, hogy ezt itt, itt van és akkor ezt aztam a Lásd, a Bethesda összes játéka körülbelül. Hm. Vagy, épp az az, hogy ez egy viszonylag kisebb cég, azért 40 eurót elkérnek ezért a játék is. Azt tudom, is. kérdezni. De nem 65, meg nem 85, ami most már egyre inkább elfogadottabb lesz, úgy látom. Azért 40 euró szerintem egy ilyen kaliberű játékért, az, az teljesen korrekt. Az nem, a, az nem a drága. nem a drága, hát a a drága kategória. kategória. Abban az állapotban, hogy kijött, 20 maximum. A, az egy más kérdés, hogy milyen állapotban jött ki, de maga az, hát szerintem ez a kategóriá, ekkor a volumenű, szerintem a 40 euró az teljesen korrekt. Nyilván, ahogy kijött, az más kérdés, mert ez, ez még most is a. Béta plusz, vagy nem tudom, tehát... De igen. De ez, az hogy lehet neki kiküszögölni az egészet? Tehát, hogy sokkal hamarabb kéne bétát csinálni? Vagy esetleg nem kéne olyan vállalásokat tenni, amit nem valami. lehet teljesíteni? Vagy, vagy, vagy mi itt akkor a megoldás? Ugye amúgy az internetek tették tönkre a játéki hmm. pont ilyen szinten. Mert amíg fel kellett írnod lemezre és aztán eladni, mert ugye már lemezel, ennek nincs is lemez eladása ennek Aha. a játék. Egyáltalán. Meg már amit modernen le lemez van, az igazából csak egy kartonlap, hogy itt, itt szed Steam-en általában. Értem. De épp ez az, hogy... Így, épp hogy én azt látom, csak hogy emiatt az van, hogy akik még szerintem még jót is akarnának, még nem teljesen faszok, azok is bele vannak kényszerítve ilyen fasz mozdulatokba mint a fetsár. És mire gondolok? Tehát én a. például a Battlefield 2142, vagy mi? nem. 2042, ami legutolsó Battlefield. Nem, nem tudom valamelyik. Na, azt, én azt hittem, hogy a bétával játszok, de kiderült, hogy ez egy ingyen hétvége volt az egész játékra. <gül> egyáltalán nem is működött, és nem is volt benne semmi. Érted, semmi nem volt benne. És ez azért, mert majd á, úgyis megveszik a retkek. és majd Majd pecseljük. De van pecs. Nem majd kell. DLC, majd DLC-be yeah. kerül a content is, tudod? Igen, igen. De ez. ez azt hittem, hogy volt egy időszak, amikor ez, el, ez megint elkezdett visszahalni, de most visszajött is. Épp az, az hogy még. Még a fett -Sárk is beleesik a Szerintem, hogyha azt mondja, ne, most. Kevesebben vették volna, meg azt mondják, hogy na még fél évet várjunk. Én is vártam ezt a játékot, kurvára vártam. Ez jó. Még jól csinálják, stb. De most... Tényleg vesztettek annyit? Vagy ez már az tényleg, hogy egyszerűen annyira szar a gazdasági helyzet mindenhol, inkább most adjuk ki, amikor még tudnak költeni az emberek? Vagy még van... Van csapat, aki megcsinálja a magukat, meg ilyesmi? Hát, vagy az. De amúgy én alapvetően nem játszok olyan sokat, de szerintem ez az általános beleszarás az, az AAA-piacra teljesen mértékben jellemző mostanában, nem? Csak ez nem AAA? Ez nem Triple A. -ja. Én... Kurvára nem. Hm. Pedig amúgy ez, ez a lényeg egyébként, hogy a, amit amilyen indie-fejlesztés, meg ilyes azok általában tök jól sikerülnek, nem? Épp ez az, az, hogy ez a kettük között van. Ja, aha. Mo mo valószínűleg most vannak ilyen céges fogzásban. Nagy cég, nem kis cég. Hát mert cápa de, fog. Meg kövér, kövér cápa. Ha, ha, ha, ha. De például ott van a Deep Rock Galactic. Igen. Na, az meg a tökéletes példa, az, hogy két giga az egész játék, ahogy te mondtad nagyjából, egy, egy, egy txt file, egy komolyabb txt file az egész, és 20 euró vagy valami ilyesmi, és az a játék az kiváló, amúgy. Nem tudom, az a baj, abban már később csatlakoztunk be, hogy az, hogy milyen állapotban jöttet ki. A, annyit tudok el, hogy kevesebb dolog volt benne. Igen, igen, igen, igen. De sok mozgó alkatrész nincs. <gül> hm. Hát, de hogy nem mondjuk az a rombolható környezet, meg stb. Hát igen, de <gül> szerintem az, az azért... Tehát annyira nem komplex a játék, hogy... ...ne lehessen lefejleszteni, szerintem. Tehát, hogy... Nem mindig de... Itt a Darktine-nál például egyrészt az engine, az in-house engine, tehát azt ők rakták össze. A másik, az animációk, azok eléggé felette vannak, elég sok játéknak szerintem, ahogy animálódnak a dolgok. Tehát kotóvállalták magukat egyszerűen, nem? Hát, valószínű, de nem lehet ennyire leegyszerűsíteni. Valaki egy nagyon rossz döntés hozott egyszer. Nem, álva nem lehet bele látni, és kíváncsi vagyok, hogy mi történt ott. Hát, ah, szóval... A, egyszer vannak, lesz, lesz egy dokumentumfilm róla. Vannak Svédországban kapcsolatai, azt Svéd a cég, az mondom, Vagy esetleg valamelyik fejlesztünk, vagy valamelyik nézünk, nem dolgozik ott, vagy valami? Véletlenül? Véletlenül. Véletlenül. Vagy a nagybátyja vagy az apja. Mert valószínű, hogy a végeredményt ha használjuk a legegyszerűbb megoldást, akkor azt, hogy a management elbaszta, az kész. Igen, lehet. Vagy egyszerűen nem tudták azt az új, viszonylag újabb Nvidia technológiát belepaszni hm. az engényükbe, ami benne van. De... Uh, inkább a mentalitás, csak a szeret szeretném azt tudni, hogy az az e-mail, amit kiküldtek, az egy őszinte e-mail. Hát hogyha nem lenne őszinte, szerintem nem küldtek volna ki, szerintem. hogy nem, hát mi? Hát hogy, hát, hogy Jó, hát hogy tüzet oltsanak, én hát, azt értem. értem. Pont, azért, pont azért hazudsz mindenkinek, hogy, hogy jobb szintben tűnjél fel, érted? Értem, ez, amit... értem. Az azért érdekes, amúgy most, hogy olvasom, hogy ugye nem csak a stabilitása meg a bugokkal van a baj. Nem csak az érkenek el elnézést, nem például a crafting rendszerért is, ami azért az game-mechanika hát, már ráadásul. Inkább csak kitalálni kell jól, nem pedig jól lefejleszteni. Tehát ez egy egészen másmilyen másmilyen fajta problémának érzem én, mint mondjuk azt, hogy tehát hogy a, nem tudom, egy netes játéknak a stabilitása milyen, hogy az, az úgy, úgy érződik, hogy arra nem is, nem is fordítottak elég időt már a kezdetekben sem, vagy, hogy így nem volt úgy egy igazán jól meghatározott uh, folyamat, vagy egy processz kidolgozva, vagy akkor hogy akkor hogy fogják ezt az egészet megadni, Hogy képzelik el, hogy lesz jó? Vagy esetleg kitalálták, de rosszul? Nem tudom. Mert ennek azért működnék én, ha másnak nem. Úgy, úgy mond. Épp az, hogy egyszerű, is miatt, ó, majd a, majd a végén megcsináljuk. Hm. Aha. És közben minden másbal belekezdenek, minden más elfélel, nem tudják berakni, hm. ezt, nem tudják berakni, azt, és aztán az meg mi craftingot is mondtunk, az semmi. Jó, ja, úgy vannak bele, hogy ezt, ha már megépítik, akkor be, berakni, ha már ki van találva, az nem lesz egy nagy dolog ott, van neki a hely, úgymond idézőjelbe. Azt, meg... ez könnyű implementálni, ha meg ki van találva, és akkor azt, azt hagytál későbbre. Aztán meg lehet, hogy igazából az egész COVID alatt készült, igazából otthonról, hogy a kommunikáció meg mínusz kettő volt akkor, és akkor igazából akkor a spagetti kód az egész, hogy egyszerűen lehetetlen volt utólag betenni a crafting rendszert, vagy nem tudom, szétszállt a kód. Ki tudja. Van benne, van benne egy jeltencrafting rendszerem, nem, nem, nem is tudom, mire lehet gondolni a? Amikor mi is, még nem volt, tehát a bétában? ban Játszottam a, a teljesítés Xbox Game pass ja. oh. nem Nem, jutott nem serémlik, De lehet, hogy ez későbbi szint. Nem jutottam el odáig. Aha. Hm. Faj, hogy... Elkezdtem vele játszani, aztán, hogy utána, á, majd megveszem Steam-en, aztán elkezdtem kifagyogatni. Mondom, jobb, hogyha ezzel, erre később visszatérünk. És az, a, addigra meg már jött. Bármennyire is szép voltam, fan voltam, ja, hát... Szatlan. Nem. Ez, ez túlzás. Jó, hát igen, értem, tehát hogy nem ezt várt tőle. Értem én azt, amit mondasz. Egyébként maga a játék, tehát nem rossz a játékban, és sőt, szerintem, élvezhető, jó. a jól is néz ki. tehát hogyha látom, hogy ha hogy, a, hogy ezt ez egy szép és jó játék lenne, és, és maha jó lenne benne ülenni, csak... Hát, én... az, az Ogrid mame azok, azok nagyon, a, hm. az kell. Az kell. Na jó. jó. Hogyha hát, kirigyjeltétek én... magatokat. Kirigyjeltétek magatokat? Hát, kíváncsi ők én pár, <coughs> pár hónappal később. Mi fog történni, mi lesz belőle, csak így meg. Aki... Érted? A priorder pénz. Csak nehogy az legyen a vége, ugye? A priorder pénzt behúztuk, még pár embert behúztunk, jó, kiküldtünk egy ilyen e-mailt, hogy jaj, bocsi, bocsi, bocsi, aztán, jó, kiavítjuk, de azért vegyétek még, vegyétek még, és aztán, amikor legközelebb kiadunk egy játékot, ugyanezt eljátszuk, csak még, még kétszer ennyiért. Hát értet. igazából csak időt húznak. Meg ja. nem tudom. Én próbálok optimista lenni, és így úgy gondolni rá, mint a No Man's hogy az azért azt is nagyon szépen visszahúzták. Nem és... legyél ott, de érted, most a No Man's is. Két évet kell várnom arra, hogy egy játék jó legyen, amit én, amiben két évvel ezelőtt kéne, hogy jó legyen. Hegyszer fizettél érte? Mi? Hetszert fizettél érte? Vagy érted, hogy nem hát az Hát igen, most de... Nem... Ja, igazad van, egyszer fizettem ezért a... Ezért nem, az nem nem is adott... szétesed, de bármikor össze lehet rakni. De hogy, hogy érted? Tehát, nem? Hogy... Az hogy lehet adva hozzá 60 millió szaros DLC fizető sem, egy csomó zék content jött hozzá szépen sorba. A a jó volt, van, de érted? Az akár... változtat a tényen, hogy hazudtál nekem egy éven keresztül előtte, hogy megvegyem a játékodat? Ez azon változtat? Azon nem változtat, de az, hogy utána. Nem kell megbocsátani. De haraglósnak se kell lenni, vagy el kell lehet, lehet izé, túllépni ezen, és akkor látod, hogy de utána meg, hogy milyen volt a hozzáállás, és mit történtek. De Értem de... a de... de... de, de nem már, hát basszus, hogy hogyha fizetsz valamiért, és azt mondod, hogy, hogy igen, nekem ezt ajánlom, tehát, hogy veszel egy mobiltelefont. És akkor értem, értem, értem. Akkor jogosan szabadják, és nem azt kapják. Igen, jogosan vagy dühös, de azt mondom, hogy ugye vannak azok az esetek is, amikor fogják és lépnek a fejlesztők a faszba, vagy az. Jó, hát igen. ez a legrosszabb. És hát, ugye ott van közben ez, amikor meg szányák bányák, és tényleg tesznek dolgokat, és akkor úgy vagyok ezzel, hogy a mai világban már ezt is értékelni kell, valaki elvállal ez az, hogy épp ez ettől az alap lenne. Pont ez van, hogy már egy ilyen nem A, hanem csak egy AA ez egy fejlesztőgárda is ezt csinálja. Hm. Mi miért a No Man's Guide hozott fel példának? Miért nem egy olyan játékot hozott fel példának, ami úgy jött ki, ahogy mondták, hogy ki fog jönni. És olyan állapot? Hát van, van ilyen játék van Biztos van. Ha. Hát nem film... így van. Hm. Dvá van, ja. <sínt> Ott van. És ott van. Ott, ott is <sínt> a bugot. Azt az tele van buggal, de vicces bagok vannak benne. Igen. Van egy külön Twitter, amiben gyűjtik a bagokat, Például nem tudom, hogy, hogy anyuka azé a, a törpe babáját izé használja. És a meg, meg, meg a múltkor néztem valami sortot, vagy valami ilyesmit, és a fejlesztő azon magyarázta, hogy, hogy találtak valami ilyesmi bagot, hogy a, az egyik szent he, hely, vagy valami ilyes, tele volt ma, macska izé hullával. És ja. valami olyasmi interakció miatt, hogy hogy vágom, azt olvastam én is. A, a, tehát, hogy valami ilyesügy volt, hogy a, mikor a törpök elmennek csatába, akkor véres lesz a szemük. Tehát mit hogy a förecskülődik a vér, akkor véres lesz a szemük, és azt ki, ki... mosák valami vegyszerrel, és az lekerül a földre, és a mocskák azt nyalogatják, hogy valami nem, ilyen nem, rabban. Nem. Az volt, hogy, azért, hogy a törpék ugye sört isznak, vagy alkoholt, valamilyen alkoholt, az az uh, nem is tudom. Kilögybölődik, valahogy le van azért programozva, hogy van egy ilyen dinamika, hogy kilögytjen a sör, és akkor, hogy összekoszolják a padlót. És ha nincsen feltakarítva a padló, akkor ugye a macska arra jel, és akkor látja, hogy folyadék, nem nézi meg, hogy milyen folyadék, csak azért fegyeli, és utána meg a rendszer számolja, hogy az alkohol, és akkor a macskának nincsen nagy alkohol tolerancia, és akkor van hogy számok így elbaszódnak, és akkor így belehal a macska. <gül> és akkor így megnulnak a macskák, mert ezért törpék a sört, kilögybelik a sört, és a macskák fellefegyelik, és azért meghalnak felvesztők, nem találkoztak macskákkal. Azok nem fognak minden random lecsét felgyalogatni, hogy én itt revettem. Már találkoztál az én macskámmal. Azt felgyalogat mindent? Még azt az még alkoholt még. is? A azt látom, hogy okay. a falat nyalogatja. Ja. <gül> fehér falat. Egyébként egy érdekes példa szerintem, vagy ellen példa itt a játékkiadásoknál ez a, a hifírás, nem tudom, halltatok erre ola, ez most egy viszonylag új játék, mindenféle Reklám meg e, akárminélkül jött ki, és állítólag nagyon jó, nagyon szeretik, nagyon jó e, értékelések vannak róla a Steam en Overwhelming, de pozitív 98%, 4400 user értékelés alapján. Szóval tényleg egyik és jó játék, és csak így egyik másik csak kiadták, anélkül, hogy bármit szóltak volna róla. Gondolom nem túl bukos. Jó, persze nem tudom pontosan milyen játék, mennyire nehéz leprogramozni. Mondjuk az utolsó ilyen az Apex Legends volt ilyen. Egyszer csak kijött, és jó volt, És Ott meg az volt, hogy ugye nem akarták, hogy az EA reklámozza, mert az iének nek nagyon rossz volt a pr És már akkor is, már mindig is. Apex. Kidobtak csak úgy semmi hír, egy free-to-play játékot, és hirtelen sokan játszottak vele, mm. és szerintem még mindig a csúcsán van a a játéknak. Mindegy. Na jó, megyünk tovább. Azt az előző játékra, hogy 40 euró adták fel, de ez mostárban azért nem jellemző. Bőve vannak ilyen 60, 70, 80, sőt már 100 eurós játékok is, és ráadásul úgy mondom a 100 eurót, hogy hogy az valami Diablo 4 Deluxe Edition, vagy Collector's Edition, vagy valami és abban a játék nincs benne. Szóval azt akarom ezzel fejteni, hogy pofátlanul drágák lesznek mostanában a játékok. Infláció ide vagy oda. Ne haragudj, 100 euró, és nincs benne játék. Nincs benne játék, ami egy Steam Code, tehát semmiben nem kerül igazából. De nincs, nincs, nincs. Ne, ez, ezt meg kell védenem egyébként. Ezt, ez, nem? Vagy valami ilyen ilyen mercs-et kapsz, nem? Igen, ezt, hozzá, ezt meg kell védenem. Akkor ne nevezzük már, ez vagy ez mi? Az, az, az nem kiadás. Az nem kiadás, nem, nem. ez egy, egy mercs csomag, vagy úgy 25 év van jó drágán eladott, főleg, hogyha nagyon szal lesz a játék. Vagy nem. Vagy életed fordítva. Igen. Na majd mondja, én kíváncsi vagyok mit mondasz de erre, is. mert én csak, én csak haragot és gyűlöletet tudok érezni. Hogy, hogy, hogy nem fér bele egy 100 eurós csomagba a játék? Egy, egy kód, egy Figyelj! Ötször, vagy nem tudom, 3 karakter. A, figyelj, én ezzel oké okay vagyok, ha nem játékként árulják. Mert merchöt azt meg lehet de nem úgy, De nem úgy adják! Te, te tehát úgy adják, adják. hogy... Legends Edition uh, does not include the game. Diablo 4 Le Legendary Edition does not include the hát game. akkor ezt normálisan kell kommunikálni akkor. Mert hogy ez ezzel ezzel a, a, a van, legjobban. legjobban, meg, meg is, nem a szarjátékot. Hát most ez olyan, mint amikor... Hm. Legyi, ve, é, é, oké vagyok, vegyetek Collector's edition Igen, történt. igen, értem. Vegyetek? Legyen már benne a játék, tetya? Ah, nem, nem, nem tudom. Mi az, hogy nem? Mit nem tudsz ezen? Nem, nekem ez kicsit olyan, mint hogyha... Ha a Collectors beget veszed meg a Diablo 4 játékhoz, azzal oké lennél. I igen, igen, mondjuk igen. Én is, de a Collectors edition does not include the game. Igen, értem, mit van, azt értem, mit van, igen, értem. Te mondja, igen, collectors. Aha, aha, értem. Á, jó, Jó, jó. Olyan szinten megtudom védeni, hogy én a merch, merchet teljesen oké vagyok általában, meg hogyha amit azt Gasfonyi valami hasonlott, de akkor én az már. ne az lényeg neve. Csak, Csak erről is meg a... a... Is merchet, mint ahogy mai mit teszik nem sokára. Ha -ha. Így van, egy, van. De most erről például azé Fallout 76-es fasságok, a Fallout 76-os, hogy izé, ja, ja, Collector's Editions járul még egy azért. canvas bag, ugye? Egy vászonval. Yeah. Ja, <gül> ja volt, kaptatok, mert a vászon túl drága volt. Hú, <gül> vajján. Hát ezért ez tényleg a legalább, hogy neylontacskot kiküldteni. Na jó, de attól függetlenül, hogyha rohadrágák lesznek a a Diablo 4 is van, mi 70 euró vagy mennyi lesz, nem? Mindig is luxus volt a játék, szerintem. Mindig is. Ja. Én most kisakadtam, for, nézem, Forspoken új játék, 80 euró. Na jó, van, de legalább jó? Nem. Nem. Follard, <gül> semmi nem, felüles, nem, nem, nem rossz, átlagos. Semmi, átlagos. Teljesen átlagos játék. Kivéve az ára. Az átlag feletti. De, és ráadásul az a baj ezek az egészen, hogy mint beszéltük, hogy oké, okay, én, én a Diablo-s nagyon-nagyon szeretem. Majd átfogalmazom. A Diablo 2 az nagyon jó játék. Mi? És szívesen játszanék a Diablo 4 és érdekel is, milyen lesz. De az alapján, amit eddig megbeszéltünk, hogy van egy szeretett kiadód, vagy egy fejlesztőd, vagy valami ilyesmi, és szarjátékokat ad ki, és hogy az ma... lehet, hogy játszható lesz négy hónap múlva, így nem hiszem, hogy meg szeretném venni. An... És ráadásul a... tök faszra lenne az is, hogy ö... kijön a június 6-án, és június 6-án játszani vele. Na most megbízok bennük annyira, annyira hogy. 70 eurót kiadok érted, és lehet, hogy tök szal lesz a játék. Tehát annyira, annyira rizikó az egész, annyira bizalmatlan vagyok ezzel kapcsolatban. Igen, igen, igen. Például a, most a Fallen Ordernek jön ki a, a folytatása, Jedi Survivor, 70 euró. És elgondol, elgondolkoztam, hogy meg, meg, megvegyem előre, vagy majd mi legyen, hogy legyen. És, és igazából azért, csak azért döntöttem úgy, hogy biztosnak van megvenni, mert egyszerűen annyi sok csalódás volt mostanában, ezekkel az előrendelésekkel kapcsolatban hogy inkább megvárom. Semmit nem jelent nyilván egyébként nem olyan szempontból, hogy nem is ad túl sok a plusztot, egy pár kozmetikát, meg hogy játszok egy héttel hamarabb vele, mert megvárom még egy hétig, mit fognak róla mondani, és annyival később veszem meg, de hogy így tökre elveszett a bizalom ez iránt. Én erre azt mondom, hogy mostanában az elmúlt 8 évben. É, jó, igen, igen. Én értem, értem. Hát a figyel, a Diablo 3, Ját, a 3 is iszölt szemét volt, amikor kért... Tehát konkrétan játszatatlan volt, annyira nem bírták a szerverek a rohamot, meg minden. Pedig ott az még digitális eladás volt, vagy na, CD-s eladás volt. Tehát azt nem pontosan tudták, hogy mennyit adtak el, mennyi szerver kell, meg ilyesmi. Hola. Eltűnt mindenki? Itt vagyunk. Ja. Szóval... Ja. Én ennyi búsít bullshit egyébként ezeket a, főleg ennyi pénzért. Tehát az, kifizet 70 eurót, akkor már legyen valamit a játék egyébként. nem, de nem kell. Nem kell annyiok lennie. Mert egyrészt már megvetted, másrészt meg majd úgy úgyis van interneted, nem? És van találkozott. a 30 gigát? Nem. De, hát igaz, igaz, igaz, igaz, teljes. Nem, nem. Főleg amilyen a Blizzardnak, amilyen... Vasságai voltak is mostanság. Nem jó a pr nekik se. Hát nem. Hm. És most, Microsoft vette meg, ugye? Az egészet. Microsoft. Activision volt előtte, nem? Vagy, vagy volt. Hát Activision után meg a bizáros. Activision vette meg a Microsoft. Szóval... Meg a másik, meg... Most kamerat... 80 euró volt? 60 is sok volt. Amúgy sem vett. De, de hiszem el. Csak Csak egy... Tehát mi a rossz, a rossz állapotban lévő emberek vagyunk, hogy nekünk sok a 60 euró? Tehát nem nekünk szól a... Tehát hogy Te ezt ne csináld, te ezzel ne foglalkozz, ez neked nem a hobbid, mert ennyi pénzed úgy sem lesz soha. Hm. Ez ténik, tehát most már ott vagyunk. Ezt, ez nagyon fáj nem hogy nem Ne, <laughs> ne ez, ez van most, nem? Hm. Úgy is majd letöltöd, majd lekarózkodod. Ja. És a kalózkodóknak fizetik ki a pénzesek. A hmm. trágábbárt. Csak ott térjük meg. Igen. Nem tudom, az ö, nem, 50, euró, 50 euró szerintem az egy egész életteni határa egy belegondolok magam részére. Tehát az afelett már. Figyelj, hogyha 60 euró az csak 4000 forint értettet. azt csak kibíród. Utána meg plusz 4, plusz, hogyha. Csak 8500. Igen. Mi? 8500 50. ez nagyon kevés. 8500 forint. 5000. Szinte semmi. Mi? De, Mi? <gül> Na jó. De éppen ezt mondom, tehát hogy most... Amúgy sem volt olcsó. Soha nem vettem semmit. Na jó, volt játék, amit 60 euróért vettem, de az meg is érte. Egy darab volt ilyen. Micsoda? Doom. Doom. Doom. Az... A Doom 2. Az, az, az, az jó volt. És azt meg is érte, Tehát érted, az egy úgy jött ki az a játék, ahogy mondták, hogy ki fog jönni, és úgy jött ki. De ezért Ezért az, az jó, jó legy aki, a ID-szoftver, nem? Á, Vagy velük, ez velük Betezda, is nem Az is Bethesda, azért... Jó, ja, lehet, a... hogy az... Bethesda, igen, ott annyi hátránya volt, hogy a Bethesda Launcher-t kellett használnia. É... Ami meg rák, de... De attól függetlenül magával... A... Ja, és amiatt nem működött az első nap, de hát a Dumas pont úgy lett kiadva véletlenül. VÉLETLENÜL úgy adták ki, hogy benne volt a DRM nélküli változat is. Jaj! Vajon miért? Mindegy. Tehát a DRM a másolás védelem elleni. Jaj, gondolom véletlenül. Valószínű. Igen. Mindegy. Tiki. Már azok túl is megkérdezném, akik azért jobb anyagi állapotban állnak. 60 szóval euróért megveszik a játékot? Hát csak megveszik. Á, ki biztos. De ott van ezem mondjuk az érvelésnek a másik. oldala, hogy. hogy ki kell fizetni, hogy akik csinálják ezt az egészet. És akkor. Úgy azért azt mondja, hogy a játékhiparban, akik dolgoznak, azért nincsenek agyon fizetve, Nem azt mondom, hogy, történt, hogy most sajnálni kell őket, mert hogy azért valószínűleg az utolsó uh, ki és a bármelyik fejlesztő cégnél több pénzt kap, mint nem tudom, a magyar átlagkeresetnek a kétszerese, vagy akármennyi, 17 de... Na jó, nem de... de most csak így dobálozok számokat. De, de hogy ugye akkor nekik is kell termelni a fiziukat, és akkor meg már nem tudom ugye, hogy ha valami minőségibb, akkor mondjuk szinkron színészeket fizetni, vagy szészeket szín a mocap meg... Grafikusokat, milliót, ja, ja, ja, történetek, meg... bar... írókat. Igen, hogy ezzel beírás... beleépülnek De... az árvát, csak ugye, amit mindjárt a szerintem mélyte, hogy ez már nem arról szó, hanem, hogy a kibaszott corporate grid, és akkor növelni kell ugye a profitot, hogy az előző éves profitnak a 10%-át teljesíteni kell, vagy meghasonló dolgok, és akkor ugye, hogy hogy egy ilyen végletetlen zé, csodás kapitalista rohanása végzetben, szintű helyzetben vagyunk, hogy igen, mindig növekedni kell, csak már egy idő után nem lehet növekedni, azért akkor most az árakat tornázzuk fel, és akkor max minőség, vagy, vagy mi? Nekem nem pont ez jutott eszembe, hanem az, hogy ja, mokep artist, hat designer, 150 programozó, egy, őzé 400 darab QA, akire nem hallgatunk utána, meg ki kell adni. Biztos, hogy nem csak hogy a Corporate Grid, de jól van azt csinálva szerintetek, hogyha ennyi nyersanyaggal sem tudsz jól kiadni egy játékot? Hát mert én, én szerintem annyira, amit mondtam, hogy szerintem annyira túl vannak vállalva, hogy, hogy ezt is megcsináljuk, azt is megcsináljuk, csak egyszerűen de, se, de nem csinálják meg. Mert... Hát igen, ezt mondom, hogy azt a, a, a minden, amit vállalnak, ez, e, így grafika meg, úgy grafika meg, akkor mit tudom én, ilyen játékmenet, játékmenet, olyan játékmenet egyszerűen. De olyan játékok is, amik nem is mondanak ilyen nagyobb dolgokat, érted? Tehát, Értem. Még azok sem... Tudom, hogy jó van ott minden, tehát minden oké. Okay. A... Figyelj, vétej. Ez a kérdés túl komplex, hogy igen, vagy nevet mondjak rá. Nem értek hozzá. Ez én mondom, véleményed. De... Igen, figyelj, nem, nem, ne, elképzelésem nincs. Nem, nem tudom, de elképzelésem nincs, mennyibe kerül egy játék fejlesztése, ebből elképzelésem nincs, hogy... Azt mondja nekem, hogy hogy van az, hogy egy ötfős csapat le tud fejleszteni néha egy játékot, ami jól néz ki, jól működik. Sőt, amikor két ember fejleszti egy játékot, és jól néz ki, jól működik, igen, de ők, ők, már ők már valószínűleg tisztában vannak a képességeikkel. Nem csak ez, nem, meg... Ez ugyanaz, mint amikor hat írója van egy forgatókönyvnek, meg egy. Igen. Csak nem így kezelik, hanem mint egy ipart kezelik. Nem úgy, mint értem, egy... Értem, értem, mit értem, Valamit csinálunk. Hát nem tudom. Az a lényeg, hogy igen, igen, vastagon fog a... Ceruzája ezeknek a játékfejlesztőknek. Kajak kellett, várj tehát, hogy melyik volt az a játék? Most azt jutott eszembe, hogy fejlesztési költsége. Dead Space 3 volt olyan, hogy minimum, hogy ó, rögtön az első három nap, dobálok most számokat, 60 millió dollárt kellett volna, hogy keressen, hogy visszajöjjön. Úgyhogy a legtöbbet eladott játék keresett valaha 100 millió dollárt. Hm. Tehát, hogy ilyen szinten gondolkodnak, aaa A. Hát, de az a minőséget is szolgáltatnak kéne. Tehát, hogy de, el, el, el, el tudom képzelni, de, hogy. De nem, már nem is a minőségem de, Igen, tehát gondolj már ebbe bele. Tehát, de nem, hogy... én, én azt el tudom képzelni, hogy, hogy kiadsz egy tényleg iszonyatos játékot. De tényleg a világ legjobb játéka lesz, és volt is, meg minden. És azon mindenki játszani akar. Tehát én, én, ezt el, én, ezt, én ezt el tudom képzelni, hogy van ilyen. El, el tud képzelni, hogy te... Nem, nem, várjál. El tud képzelni, hogy most jobbat csinálsz úgy, hogy már egy év alatt. Ja, azt elfejtettem. Tehát ez másfél éved van erre. Aha. Jobbat csinálsz, mint amennyit, tehát egy olyat csinálsz, amiből többet el fognak adni, mint a legtöbbet eladott játék. Másfél év alatt. Jó. Én nem azt mondom, hogy ez lehetséges, de én el tudom képzelni, hogy van ilyen észjárás, hogy akkor megcsinálják a világ legjobb játéket, és akkor ez tényleg megint a legjobb já... legtöbbet hozó játék lesz. De... Tehát én értelem, mit akarok mondani. Én nem, én ezt simán el tudom képzelni, hogy van olyan mentalitás. Képzelni. Van olyan mentalitás, te ezt el tudod képzelni, mint egy fejlesztő? Hát mit, Mi? Nem, nem tudom. Mint egy alkotó, mint aki csinálja dolgokat, úgy el tudod ezt képzelni, úgy simán el tudom képzelni. De úgy, mint egy üzletember már. Jó, nem. igen, értem. Érted, mire gondolok? Tehát az, az, azt érted, teljesen benne vagy, hogy ez lesz a világ legjobb podcastja, amit most csinálsz. Nyilván, ez így is van. Nyilván, ez így is van. Egyértelmű. De viszont hogyha már egy. Tehát, hogyha engem megbíznának azzal, hogy csinálj egy podcastot, uh -huh. ami, ami rögtön első héten tízezre nézettségű, nem gondolkozol el egy kicsit. <laughs> jó, de. Igaz, jó, de. Az más dolog. Miért? Mert, már? Mert, mert hogyha téged, meg, tehát konkrétan téged, meg kell, hogy az nem biztos, hogy sikeres lesz. De hogyha megkeresek híres podcastereket, akkor lehetséges, hogy ők azt mondják, hogy össze tudunk rakni egy olyat, hogy, hogy tényleg sikeres lesz. Tehát érted itt az van, hogy ők ne, nem a vattába dobáloztak azzal, hogy ez a három, amit kiadnak, ö, nagyon sikeres lesz, hanem ott volt még előttük játék, amit felesztettek is, az sikeres volt. Ott volt a húzó cím. De nem, de azok, se, de azok sem szereztek ennyit. Én, én értem, de ott, ott lett, benne a, bent a Én értem, amit mondasz, teljes mértékben értem, amit mondasz. De ott van bőgött a mentolitás, hogy jó, akkor megcsináljuk a világ legjobb... ...a évezred legjobb játékát. szerintem te... inkább az van az egész... Nem, jobb... nem azt mondod, hogy, é, hogy megcsináljuk, hanem te most nekem meg fogod csinálni az évezred játékát, és ha nem keres annyit amennyit Aha. én kitaláltam, akkor téged lehúznak a WC-t. Ez... És bele beleírom a szerződésedbe, Ricsi, értem? Értem. Tehát... Ak akkor meg nem lesz sikeres, én tehát dolog... hogy most... Én ezt nem értem, hogy mi... Ez egy teljesen önkerjesztő dolog, hogy mi, mi történik? Én nem fogom fel valaki magyaráz Én Nem, nem tudom megmondani, azért én mondom be, én azt látom benne, hogy akkor... Csinálunk egy sikeres játékot, és az nagyon sok pénzt fogunk keresni. De nem, nem, nagyon sok pénzt fogunk keresni. Aha. Csinálunk egy sikeres játékot, ami a világ összes pénzét meg fogja keresni. Tényleg ez, ez... Összesen. Szépen. De amúgy egyáltalán semmi... Tehát, hogy nincs egy, egyenes összefüggés a között, hogy milyen játék, vagy mennyit fogsz felekeresni. Mert hát, egy csomó minden másik körülmény is van. A marketingtől kezdve a, a, a kritikusok véle, első véleményén keresztül, a környezeténk. Na hát, tehát, hogy rengeteg minden nem múlik. Várj, várj, várj. Hozok egy példát. Akkor megcsináltak a GTA 5-öt, gondolták, hogy a világ legsikeresebb játékát fogják meg, megcsinálni? Valószínűleg gondolták. És bele tudták tenni. Hasonló lehet az iz is. Ugyanez, hogy ott, ott is az volt valószínűleg, hogy az első héten keresték el vele 60 milliót, és be is jött, mert megcsináltak a világ legjobb játékát. Jó, lehet, a Minecraft többet keresett már, mint IZ, de biztos ott a van belőle a, a GTA. A GTA 5. 5, a GTA 5 visszahozta az árát. Egy évvel később. Igen. Mi, mi a faszt? Hamarabb visszahozta az árát. Igen. Mert nem került annyiba. Pedig sokba került az is. De nem került annyiba, de, mint... De, de, szerintem az árát négyszer, ötszörös, Nem, jó, nem tudok számokat, mert de, de többször sem szerintem. Tehát később. én ezt akarom ezzel mondani, hogy... De, egy, hogy... de úgy indulsz neki a GTA 5 fejlesztésének, ha az, az első három nap alatt nem hozza, nem hoz 60 milliót, Aha. Úgyhogy beleraktunk 120-at. Aha. Ki kivállalkozik ki, ki ilyenre? Nem tudom. Hát ez, ez az egész játékfest, és annyira ilyen frincs derület, hogy nem rendes üzletemberek vannak benne, hanem ilyen magukat rockstarnak képzelő emberkék. Meg nem szóval. Pont az ellenkezőjét mondom ennek. Nem azok csinálják, akik értenek hozzá, Érted, nem ők hozzák a döntéset, akik tudják, hogy mi fog történni. Nem, csak egy hanem a Coca-Cola egyik volt igazgatója. Lásd, Bobby Kotick, a Blizzard CEO-ja. Érted? Azért, mert én tudom, hogyha én csinálok egy kurva jó konzervet, és jól marketingelem, akkor az elfogja adni magát. Egy kurva jó italt csinálok, az elfogja el. Elni... Érted? Érted? A fizikális termékről beszélünk, az sokkal könnyebb. De ha azt, ugyanezt mondanád mondjuk egy filmre, Hát ott, ott értem, mit mondasz amúgy, Érve, és én eddig is értem, mit mondasz. most, hát, hát, de Szöcsit, mert Szöcsit teljesen megint félrement szerintem a gondolatban, nem tudom, nem rockstarok csinálják ezeket a...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 van vannak ilyen arcok, és akkor ők nagyokat ígérgetnek, próbálnak akkor számokat hozni, és, és nincsen az, az ilyen, egy, úgymond, egy ilyen konzervatívabb menedzsment, vagy akárki, aki mögöttük, hogy akkor azt mondja, hogy jó-jó-jó, de hogy nekünk közé, a hírnevünk az fontosabb bennél, és akkor közé behúzzuk a féket, és akkor nem, nem ígérjünk ilyen nagyokat meg szépen csináljuk vagy hogy meg értenek hozzá, hogy akkor hogy mennyi energiát kell belefektetni, meg akkor e, rálátnak a fejlesztésre, hogy i ilyen százalékban áll, meg akkor azért ennyi tiket van még ott, amit meg kéne oldani, meg, meg még ennyi kibukott, meg ilyen visszajelzés volt, hanem hogy, így, hogy majd a ma tényleg amit mondtam, hogy a marketing, majd az így elviszi a hátán. Így... én csak én nekem az, az érzésem, hogy tehát egyre inkább az elmúlt években. Egyre inkább oda jutunk, hogy a játékipar egy Luffy, ami kipukkan előbb utóbb az ilyenek miatt. És mindig közelebb kerültünk hozzá. Peter Molinóval közelebb kerültünk hozzá. A EA-vel Blizzard, Activision, ha Microsoft azért látott. Lát, azért, azért, azért, azért tudta felvásárolni a Microsoft sok ilyet mert már érezték, már ment, már az árak nem lettek jók, kezdtek nem visszajönni a dolgok. Hm. Szerintem. Arra kíváncsi lesz, hogy Microsoft mi csinál a játékiparral, majd ez, ez más kérdés. Na jó, menjünk, Na jó, menjünk, menjünk a következő kérdésre, ami ugyanúgy a Corporate Grid, hogy Hát miért kell kiadni, miért kellenek ezek a remake ezek a feltoningolt grafikai játékok? Van -e erre szükség egyáltalán? Vagy, vagy ez, így, ez így jó, vagy rossz, vagy ennek mi értelme van? Én egy, egy dolgot tudok mondani, a Diablo 2 az jó lett, de szerintem ez a kivétel. Van egy olyan érzésem. Rendben, akkor majd a következő téma. A... szeretnék egy mondani barmit erről. A remékekről? Én nem ha? tudom, milyen remékek jöttek ki most a Death... Death de... Space éppen hallottam, igen. Ö... Mondjuk én nekem nem ez volt az első gondolatom a Dead Space kapcsolatban, hogy felesleges. Az is ez a... jó lett, nem? Na... nem? Nem lett jó. Nem-e? Jó, de nem. Na, mesélj. Mi? Na jó, én, nem, nem, nem. Akkor nem. Én nem, mert a, tehát a, amit írtam. Itt a a feleszökes politikai borgó. átírással. Én ezt értem, Én van. de Aha. szerintem ez általában... Tehát alapvetően grafikai. úgy Igen. gondolom, hogy külön kell azt venni, hogy jó lesz egy, egy remake, vagy nem lesz jó egy remake. Vagy újra grafikázás, teljesen mindegy. És utána, hogyha jó, akkor az miért jó? És hogyha szar, akkor miért szar? Tehát... Szerintem ez nem egyszerűen azért... Ö... Tehát attól függetlenül, hogy remékelik, és utána bredesznek felesleges politikai áthallásokat, attól függetlenül az egy szarjáték lesz. Politikai áthallásokról van szó. Most azt mondom, hogy mi van hogy pontosan ezzel az évvel egész Dead Space-ről, azt mondom, hogy csináltak egy újat, még egy kicsit máshogy néz ki, de mondjuk visszagondolva, a Dead Space 1, 2, 3 között teljesen megváltozott ez a, a karakter a főszereplőnek a kinézete is meg sonor... Nem tudom, neki autóflup vagyok. Én az EZ-ről tudok esetleg a remakekről, De a politikai átvalásokat nem tudom. Elvesztettük veszettük elvesztettük mélyteit. Amúgy... Ez a os pozitív. A remékekről ekről arról tudnátok beszélni legalább egy három percet, ami... Ez egy Ez Zigit, Tehát ugye... Gyors renk. Egyrészt remake-ekkel, ugyanaz, mint a Hollywoodban, hogy miért csinálunk remakeket régió filmekről, ugye? Uh -huh. De mindegy. De például a mondjuk nagyon jó példa a remake-re, a Mass Effect remake, ami egy három évvel korábban kijött játékot remake-ez, ezt tech. Igen, vagy volt remake-elve párszor, de hogy minek, az, ott is felmerült, hogy de miért remake-elni. Mondjuk azt megértem, hogy a, a Last of Us, az a Last of Us yeah. egy. Nem annyira öreg és már remékelve van. Hát az csak is marketing miatt lehet remékelve szerintem. Tehát hogy most kijött a sorozat belőle, vagy megy a sorozat igazából, és gondolom plusz pénzt csinálni abból, hogy felújították. Akkor tudom azt mondani, hogy oké, egy remake, amikor ilyen quality of life change-ek is vannak benne, és akkor játszható, vagy érted. Nem tudom, ez amúgy nagyon érdekes kérdés ez a, ez a Quality of Life upgrade uh, mert például nézzük a Diablo 2000 re az öreg, de ott, ott, ott szerintem egészen két részre e, szagad a nép, hogy mondjuk felvegye automatikusan a goldot, vagy kattintani kell, tudod? És valaki szerint jól valaki szerint jó szóval még az sem egy egyértelmű, egy csomó esetben, hogy egy hogy tűnjön. kell remékelni. Az, az a baj, hogy a gold felvétele, az amúgy értem, mit mondasz, de a gold az, felvétele az rossz, rossz példa. példa. Igen, rossz igen. példa, mert az olyan szinten nem, nem számít, érted, hogy igen, ott De, ért, de érted, mire gondolod. Értem, azt, mi, hogy értem mit mondasz, igen. Az, hogy megváltoztatod egy mechanikát, az a baj, ha nem vátoztatod, meg az a baj, kinek mi, le, kinek, mi tetszik, kinek, kinek, hogy a jó. Én szerintem, hogyha csak simán reszkinálnak egy játékot... És, és most konkrétan beszéljünk arra, hogy ezt kínálnak, hogy nagyon felbontású modelleket raknak fel, meg stb. stb. A, a játék maharika az szerintem azzal általában nincsen gond, mert nyilván azt azt veszi meg, aki, aki azt szeretné. De hogyha átírás... és, és igen, igen és te tegyük hozzá, hogy valamikor teljesen szarú működik, Blizzard Warcraft 3 például. Tehát, hogy az az ocsmány tehát, hogy az annak sebb értelme nincs. Ráadásul ugye nem is azt kapták, a játék, akik megvették, amit ígértek, szóval... Az, igen, az megint visszakapcsolódik a legelső témához szerintem. Meg, nem, vagy olyat rimékelni, hogy szerintem nem fut el Windows-on már. Hmm. Igen, Amúgy igen, mert igen, mert igen. Azt híválják, tehát, hogy, hogy nem fut jól már. Igen. Tehát a igen, a Age of Empires, meg mondjuk a... Az, ez elfut nyilván, de arra kellett, meg a Heroes 3-ból is van HD Edition, szerintem is arra is kellett, ezzel általában szerintem nincsen gond. Na, mondjuk a politikai fennhangot, aminek most van a Dead Space-nek, az például az, hogy lecserélték a WC-ket, ugye, all gender WC-kre. De most komolyan ezen feláborodnak emberek? lecserélték? A graffiti-ket kicserélték, antikapitalista graffiti párat. Ezzel egyetértek, mellé urat rók jó, Amúgy vicces antikapitalista, tehát egy cégtől, de mindegy, cég ugye? Egy játék 60 eurót egy játéktől, aminek ö, felszámoltuk a fe, ö, fejlesztőit, mert ö, be, belevittük őket a kudarcba, ilyen. Igen, tényleg <gül> Én jó, Akkor ez, ez lehet, hogy izé volt az antikapitalista <gül> a... tudsz, ez ilyen ilyen ö, munka volt. <gül> Nem hiszem, hanem mert az ad el azt mondják néha. mh ez Ez... túl... túl, túl, valós, pár... túl <gül> Ja, izé karaktereket kicseréjetek. Aki rögtön meghal az elején, az, az most már túl lédi, mert néger. Hmm. Ha, ha. Ja, igen, van, aki... Eh, egyszer csak... hát szexualitást váltott. Na. Egy karakter. Jó neki. El remék. Hm. Ez fixes remék. Ja. De érted, vannak az, az ilyen, ilyen változások, amik még jól is kérnek, de az, amiket elmondtál, az alapján, ez ilyen. Feles de... Jó, vagy érted, hogy a sztorítvány. a vagy. Így, de akkor meg az a baj, az is a baj volt, hogy akkor ez nem az a sztoria, amit én annó játszottam és, és nem adja ugyanazt. De. hogy ez kinek szól. Most, tehát kinek szól egy, egy ilyen remake? Szerintem, ez egy kurva jó kérdés. Mert annak, aki még nem játszott vele, és akkor yeah. itt a lehetőség csak hallotta, hogy milyen jó le... Vagy én, aki már játszott vele, és akkor leülnék, hogy akkor újra játszom. És akkor, akkor csodálkozol, hogy akkor is milyen progresszívek voltak, hogy old gender wc van. Oh! <gül> az, az, az, az old gender wc-t aztán progresszivitásnak venni, valami ilyen... C, cutting corners, hogy érted, hogy egyekvesebb WC-t kellett Nem, nem, csak most már két WC helység van, és mindkettőre rá van ír, hogy old gender. Hát ez ilyen van, ilyen van egyébként. De miért, hogy ilyen van? Hát ilyen szívéknél is ez van, hogy a WC az ilyen old genderes. az menj aki akar. Micsoda? Ja, ja, csak tehát, hogy van slogan is alatta. Ja? Mi a slogan? Nem tudom, all genders are welcome. Hm. You are fluid tudod. Jaj, ja, ja, értem értem. Hm. Hát ez, ez, ez kell vele főleg egy ilyen. Mi, mi, miért kell a horror játék? Ja. A másik, amúgy nem ez csapta ki a biztosítékot, de van izé. Egybeszel egy űr horror játékot, és hm. ott a beállítás, hogy szóljunk, amikor nagyon csúnya dolgok fognak történni. Hm. Maga bért is ki kapcsolni, hogy ez nem ez? Azt az nem tudom, csak az, hogy szól előtte, hogy jó, most meg fogsz ilyetve. Vérlet. lesz? <gül> <De tök> jó. <gül> Hallod? <gül> Egyáltalán nem el. Igen. Aki nem bírja a gort, az ne játszon ilyen játékkal, de vagy... Ja. Miért van ez a gomb benne? Az, az jó van, de ne kapcsolod be erre. Azt szokták mondani, hogy ne kapcsolod be akkor, ugye? Ne spoilerezze le, hogy amúgy... De akkor meg... Te megint kinek szól, érted? Megint tudod, hogy kinek szól a játék? Nem, nem tudom. Mert hogyha... Hálam, abból az ízéből egy... azért, megközelíteni ezt, és most így, így hozzáállni az egészhez, hogy... Ugye vannak ezek a kisegítő lehetőségek, hogy az is... E... Ja. Nem is tudom mondjuk hogy most így, a színvakság jutott például a szenvedett, hogy az, az, az kinek szól, vagy az, az miért. De most egy, egy, nincsen konkrét például erre, csak egy ebből az irányból próbálom ezt a témát most megközelítani. Például mondjuk, hogy, hogy mondjuk feliratok minek vannak, vagy autófeliratozás az, az, az, az videókon meghasonlok. És akkor mondjuk van olyan hogy olyan helyen, vagy tudod, hogy amúgy hallasz, egy haló ember vagy, de olyan szituációban, vagy, hogy ö, az alaj miatt nem vagy képes a nézed a videót, de nem hallod a hangját, mondjuk ráteszed a feliratot, vagy ugyanúgy mondjuk nem az, hogy ráírás van valami dolgon, de mondjuk, hogy ilyen taktilis dolgok vannak valamit cuccani, és akkor hogy az is... Hogy Igen, de, de ez a vagy, meg ilyenek, de hogy ebben a játékban, vagy ebben a szituációban, a hogy a... De ha hang nélkül játszod, akkor is tudod, hogy mikor kéne megijedni. mondjuk traumatizálva vagy, mert mondjuk elütötték azért De akkor miért Akkor igen, akkor nem fogodsz az égóoros belezős játékkal játszani, mert traumatizál, de... De éppen nem azzal van a bajom, hogy benne van. Ki a fasztok akarod eladni ezt a játékot? Igen, igen, igen. Ki a célközönség, akinek ezt beletetted? Igen. Igen, értem. Értem, értem például a Call of Duty Modern Warfare 2 volt ugye a nagy legendás jelenet, amikor lemészárolunk civileket? Ja, ja reptér. No Na, Russian. Azért, no Russian. És most jó, persze azt, azt megértem, hogy tehát feljön, egy, feljön egy disclaimer, hogy ezt kippelheted. Te kinek szól? Egy, de, de egy horror játékban tényleg arról szólni, hogy bizony ez, ez itt most... Ugye, ez most nem terjön. Most... Igen, igen, igen körülbelül. Én, de meg, jaj, de meg értem, ez nagyon jó volt, szívesen játszok ezzel a játékkal. Mi is azt... Nem, nem, nem javították ki a meteor izét. Az volt a legjobb rész, azt imádtam a legjobban. Hát, most már ott van disclaimer, hogy ezek szegény kövek, nem, nem, nem élnek, ne aggódj. De nem mutatja, hogy melyikrányból fog jönni, vagy melyiket lőd lehessen. Lehet, az, az autóémet. Nekem nincs bajom ezzel, érted, legyen easy mode mindenbe, Szorom, de azért erre elment fejlesztési idő, érted? Tehát, hogy. Ezt meg kellett rakni tényleg, ez kellett. De, de... Én ezt el... El... Figyelj, elmondom, ezt, hogy, hogy volt valójában. Volt egy fejlesztő, akinek nem volt dolga igazából, és ő, őt ez, ezek a témák érzékenyen érintik a szép ott magába, és felment a főnök, főnökének a főnökéhez, és mondta, hogy főnök, ezt bele kell tenni, mert hogyha nem tesszük bőle, akkor sérti a jogaimat. És azt mondták főnök, hogy igazad van. Ez történt, elmondom neked, ez történt. Ja, de izé, tehát politikai felhangja volt a Forspokennek. Na várját, Forspoken játék, annyi, hogy a karakter, akivel játszol, egy afroamerikai nő. Tudod, mi volt a politikai hangja? Na. Az, nem lesz edből... Nem. Hasonló ez, hanem hogy... Ez, ez nem, nem a szemét rasszista, himsoviniszta játékosok, hanem a... Cikkírók, a nagyon progresszív cikkírók írtak ilyet, hogy az a baj, hogy nincs benne ennek ellenére rasszokkal kapcsolatos kérdés. Hm. És... Nincs elnyomva a karakter, nem tud nem, ne, nem, nem tud a fajával így egyesülni, úgymond. Ez, ez milyen rasszista. <gül> <gül> ez mi? van. É, é, é, Tehát ez volt a kritika, hogy ahhoz képest, hogy a főös nő egy néger nő, ez nem látszik, hmm. mert csak úgy van kezelve, mint mindenki más. Hmm. Hát ez jó, vannak elvezetések a jet-igéperi ilyen érdekes. Én ezt, ezt el lehet engedni, szerintem is, mert ennek semmi értelme. Ugyanakkor nagyon vicces, még mindig egy játék remakejébe antikapitalista szlogeneket rakni. Igen, Az kicsit nem képzelni, de, de egy ZEE-ben... Ó, biztos teszem az is a... Mi ez? A bethesda az új űrhajós játékában. Jó, no bőztos. Biztos az az is lesz a... Melyik az a űrhajós játék, amit 94 éve fejlesztenek? Star Citizen? Igen, hogy az, az is... Igen. Ott ott ez, is biztos lesz. Azzal ami van? Én nem tudom. Én... Hm. A ezért játszottatok valami mi volt ez a... Az, hogy akik a pályosokat, és ilyen nagyon utopisztikus... vagy nem is utopisztikus... De ne, nem ugyan, nem ők csináltak, az, és az Retex szar az a játék állítólag, a v a... nem, nem az. Nem fi Happy Few. tudom. Ilyen nagyon kapitalista, hogy azért dolgozom. Akkor az, bocsánat. Az az volt, de az is olyan volt, hogy benne volt a kritika, de így annyira irritált, már, hogy az arcomba dörgöljük, hogy nem tudtam vele, egy ide utána egyszer meg nekem nem adott annyit az egész millióje. Ugyanaz játékukkal, a bajom, hogyha politika van lerakva. Persze, hogy legyen bele politikarak van, mint ugye a rep a legpolitikusabb... Végül, a, a világon így van. Vagy így van. a világon. Igen, legyen benne, de utána... Tehát, de nem mondjuk azt, hogy hogy nem. Nem Nincs benne politikai töltet. Nem. Ez csak egy játék. Ugye ezt szokták csinálni, hogy belerakják a politikai töltetet, de aztán mossák a kezüket, hogy á, benne nincs politikai... Ez csak egy játék. Hm. De ezt lesz érdekes. Csomószor. Ez például a... Izé csinálta ezt a Tom Clancy's Division. Uh -huh. Tudod? Tom Clancy's Division. Tom Clancy, a politikai regényíró. Yeah. És arra nekik, ő, tehát a. Ki is csinálta? Ubisoft? De a, ő, ő, ő, ők nem politikai előhangok nélkül csinálják a játékot. Ubisoft, <laughs> Tom Clancy. <laughs> yeah. Na jó. Egy játék, játék nah. ami arról szól, hogy terrorista támadás történik e, a fekete pénteken, nincs benne nem, politika, de mindegy, jó. Szerintem behozom az új témát, igazából erről már beszéltünk, és szerintem nem is nagyon tudunk újat mondani róla. És hát ezt, tehát átbeszéltük nagyjából, nyilván erről pontosan nem beszéltünk, de átbeszéltük, hogy ugye nagyon-nagyon sok játék jön ki úgy, hogy alfában vagy bétában van, meg tudod szépen venni esetleg, vagy, vagy hozzádabják a készítők, teljesen mindegy, és hogy... Ö... Tehát gyakorlatilag úgy fizetsz a játékról, hogy még az bőven-bőven bétában van is, akkor utána még fejlesztik évekig. Ö... Ezen gondolkoztam, hogy ez lehet-e, vagy... tehát ez mindenképpen rossz, vagy ennek lehet jó oldala is. Mert hát azért sok olyan dolgot láttunk, hogy játék is konkrétan soha nem jött ki bétából, azóta se szerintem. Á, tehát, a, korrekt, a korrekt az az lenne, hogy ha alfával ki ad ki játékot, azért nem kérsz pénzt. Nem, hát. Lehet, hogy nem adod meg a lehetőséget, hogy megmaradjon, vagy, vagy hogy bármikor visszavonlatod, de, de az egy teszt. Benőle teszt, nem, mert még én fizessek a tesztért. Igazából neki kéne fizetni nekem, ha játszok vele, nem? E, Alapvetően ez lenne szerintem a jó hozzáállás, és nagyon-nagyon ritka, vagy esetnek kéne lennie, hogy ez fordítva legyen. Ja, de ugyanok, hogy, hogy, hogy annyira tetszik a koncepció, hogy ne itt van a pénzem, és akkor csináld, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. A Kickstarter például, I, meg Igen, a, igen, a Kickstarter, ez megint más. Tehát, hogy... Meg az early access, az, az megint egy másik. Mi, miért Jak, más? De... Vagy mi tettük, miért más? mi miért ment benne? Ja, ha ingyen várják el, hogy teszteljem, de hozzáférést adnak az megint más, mint hogy én fizessek azért, hogy aztán a beta teszted, részt vegyek. érted? De a kebbi a Kickstarter is ugyanez, nem? Hát, de. Vagy hol a Kickstarter, az, Kickstarter a... az még inkább egy szint. Tehát Kickstarter. De ott te... egyből látod, hogy ez, ez erről szól. Nem lesz, hogy mint mondjuk Steven egy játékot megveszel, mert ott van az a játék, és ami nincs kés, és ami... Valamiért egyébként a kickstarter kicsit személyesebbnek mert hogy... Igen, a nem fogsz, nem fogod szórni a pénzt Kickstarteren, az nem arra van, hogy vegyél. Igen. Sőt, is. Ott, sőt ott biztos kapod a pénzt, ha nem de meg, ez egy egészen más konstrukció, így nézik. Tehát ha nem gyűlik össze a pénz, akkor, akkor te nem fizetted ki. Itt meg az a pénz, ez már egy György Access játéknál, szímen például. Hogy vagyok azzal, hogy fizet, és akkor hallgassák meg a véleményet, és akkor legyen olyan játék, mint amit te akarsz, és akkor mondjuk... Fú, hogy egy játék faszt, én nem. Nem. Az egyémet igen, de a másikét ne. az Ha azt szeretnéd, hogy én dolgozok neked ingyen, akkor ingyen fogok neked dolgozni, nem fogok érte fizetni. De most nem arról beszélek, hanem, hogy mondjuk, hogy fizetszért, és akkor hogy megkérdezik a véleményedet, és akkor az nem formálódik a játék, de hogy, hogy ezt akarjátok, de. mondjuk, hogy így legyen erre a opció, hogy megkérdezzék a közönséget, vagy legyen az, hogy jön egy fejlesztő, tegyél az asztal, hogy nekem ez a vízióm, én egy ilyen játékot szeretnék fejleszteni, ha attól a pénzt, akkor, azért, akkor csináljuk, és hogy de cserébe akkor nem nagyon van beleszólás, vagy hogy leteszi az asztal, hogy itt az ötlet, az alapötlet, és akkor beleszóltok, ha fizettek, de nem azt, hogy fizettek rám, ugye. Vagy bekeltek, adtok pénzt, megkapják, hogy játszhatok is, és közben miben is hogy hogy menjen más irányba, legyen mondjuk ezért új feature-benne, vagy más, hogy legyen ez a feature, vagy vagy, vagy én, én várjuk, várjuk. Nekem erről van egy véleményem. Szerintem, amikor kiadnak Bétába egy játékot, akkor szerintem az, hogy te írsz mondjuk két 4-es oldalt, az a legkevesebb, amit, amit kaphatnak. Szerintem itt arról van szó, hogy játszanak 122 két millió a játékkal, és az abból. A játékosok által gyűjtött adat szerintem a fontos nekik. Az, hogy mi működik, mi nem működik, szerintem. Tehát ott, ott szerintem az nagyon kicsi része, hogy te írsz valami, valami review-t róla, hogy szerintem ennek így kéne működnie. Szerintem, szerintem ezeknek a bétáknak inkább ez, ez a lényege, hogy játszatok, és akkor nekik nyilván gyűrik az adat meg a minden faszság. Én, én, én arra voltam kíváncsi, hogy az -e a játékos közönsége játékfejlesztésével. Ez jó vagy rossz? Ezt én szeretném, szeretném Szöcsit cenzúrázni, mert félek attól, hogy most elkezdett nagyon jó ötleteket adni egy bizárdos CEO-nak, Na. hogy figyelj már, most már tényleg, tényleg az legyen, hogy azt mondjuk a játékosoknak, hogy ha fizettek, akkor lehet, hogy figyelünk rátok, miközben a béta játékunkat tesztelitek. Hm. Nem ezt mondod Szöcsi most igazából, hogy... mondom, hát, hogy De hogy a az ezt te is úgy megkapod, csak annyi, hogy azért, ahogy már mondjuk így béta előtt így előfizettél, akkor azért telepagázhatsz. Ezt értem, de van ilyen? Rózgó, voltak ilyenek, azt hiszem, ahogy így... így, így... Bele is szólnak át, és szokták így dicsérni, hogy mennyire jó, hogy a, a fejlesztők közé, hogy nyitottak a community fele, meg a közé, hogy megcsinálod dolgokat, csak hogy ilyenekkor mindig attól tartok, hogy mikor a community nagyon belefofázik, és fiúk nincsen a dolgokról, és így... Amúgy és alapvetően... Deeper blazing mondjuk a cég, és akkor ők megyük meg, hogy meg kts a lónak a más oldalra, hogy tudjuk, így mindent is csináljuk. Na, például a Star, Star Citizen-ről jutott eszembe, hogy akkor még ezt is beletesszük, csak azt, meg azt is, meg ezt is megcsináljuk nektek, ezt, adjatok rá pénzt. Amúgy, szinten, de, amúgy szerintem ez működik alapvetően amúgy, még most is. Tehát, hogy a Blizzard, tehát a Classic is így működik szerintem, hogy jó, nem így működik, de tehát a Classic WoW szerintem vannak olyan változtatások, amit a community akart végül is. És a beletették, mit változtatás. Hát igen. De a community akarta, nem azok, akik fizettek, érte? É, igen, értem. Érted? amit, Tehát amit, csak amit Szöcsi mond, az nekem az, hogy ö, fizessél, uh -huh. hogy részt vegyél te is a fejlesztésben. Na, az nem biztos, hogy... Csak az... én értem, Csak mert nem így szokott ez történni, hogy fizessél, is lehet hallgatunk rád. Hát, igen, de ez úgy, úgy se lesz az benne, amit te szeretnél amúgy. Én azt, tehát hogy ez érdekes koncepció lenne, hogy a Blizzard azt mondta, hogy rendben, akkor csinálni fogunk egy játékot, akik beszáll 40 euróért, ak ak akkor azoknak a az izét csináljuk, a, a kívánságet akarjuk. Ők, ők, ők, tehát ők, ők csinálják a játékot, igazából mi csak lefejlesztjük. Erre meg van egy ilyen feleszió, hogy egy faszkalapnak nem hiszek, de 500-nak már lehet. Igen. Ugye, mint amikor látod a értékeléseket bármelyik éteremnél, vagy Át. Ha most egy faszkalap azt mondja, hogy szar ez a hely, de 500 faszkalap mondja, hogy szar ez a hely, akkor már hiszek neki. Igen, igen, igen, igen. És ez, ez is ilyen, hogy... Bár mondjuk nekem most az erről még eszembe a tökéletes crack kokain szolgáltató Dark and Darker mm. fejlesztési <laughs> módszer. Na mesélj! Az, az... nem tudom, ez a két havonta... ...alfa, pet, ami pont annyi tartalom van benni, amit elvársz egy teljesen Tróger játéktól. Nem, na, ez, szerintem ez, ez jó. És nem tudom, ezt gyakran csinálják. És folyamatosan teszteltetik a játékot. És mondom, az... A... Atos, ingyen, néha, néha, igazából ez, ez meg megint az, hogy nem tudom, hogy beszéltek-e youtuberekkel? hogy ők csak rá lehetek, ez ugyanaz, mint régen az Among Us volt Among ilyen, hogy, igen, hogy egyszer csak így elkezdett pár youtuber játszani, mert aztán hirtelen elterjedt mindenhol. De ráadásul amikor az elterjedt, ez egy két éves játék voltam, vagyis valami ja, Bra brazilok igen. kezdték el elsők játszani, vagy valami ilyesmi. És ja, utána ja. a egy judó tűz belőle. De Ez is nem tudom, hogy egyszerűen megtalálták a jó embereket, hogy Én igen, hogy odaadták, figyelj már. Játsszál már ezzel. Nézd már meg. És jó. Tehát már az alfateszt egyben működött legalább. Néha. Egy szutyok játék, amit 15 koreai csinál valahol a világban. Észak? Best kórea. Nézhető. Velőlük, igen. Én nem játszottam még bele. Csak ez nekem egy kicsit fura volt. De. Van így, akkor így ez. Nem, de de ez, ez egy jó koncepció. Én, az, az, én ezért mondom ezt, hogy, hogy ezekből az alfákból, meg bétákból szerintem csak adatot gyűjtenek egyébként. Persze. Tehát, hogy ez, de, én ilyeneket mondok, hogy mennyi legyen annak a fordnak a damage -e meg hasonló. Tehát, hogy ilyen... Lász, ez ezt, ezt, ezt, ezt ők mindegyiket látják, mindenhol valószínűleg rögzítik egyébként, és tudnak balanszírozni. Nem, eh, hát mondjuk ahhoz nagy, nagy autizmus kell logokat nézni. De, jó, de... Az, becsülni... az olyan autizmus, amit becsülni kell. Jó, látod. de érted, ja, az, az a vége, hogy a Excel támadatot egy egyetlen számot, szerintem. Oh, az is igaz. Hát nem tudom, é, é, é, én remélem, hogy több, több ö, jó indie fejlesztő rászokik erre, hogy hmm. egy jó koncepciót, egy jó játéktervet, egyrészt alapból úgy kezdik el csinálni, hogy már működik, kez ez a nehéz része, hmm. Igen. És aztán hát azt folyamatosan ez... alfateszteltetni. De el, el tudod képzelni, hogy a tripla. vagy hát ez tehát, egy, tehát, Ilyet fognak csinálni, nem hiszem. Ez, ez csak a. Tehát éppen e, ez, ez az fasz. Az, fogják csinálni, amit Szöcsi mondott, hogy fizessé érte. Az alfa tesztért. Hát meg, meg, megveszik a tesztelőket, ott van pénz, vagy hát. hát de, nem, de, de, de figyelj már, más. hogyha Megvesz, a tesztelőket, akkor aztán nem hallgat. Igen, igen. Eladni novemberben. De egyre meg a community-re sem fognak hallgatni. de, Nem tudom. Meg fogják csinálni azért, hogy fizessenek, tehát hogy, tehát egy ilyet el tudok képzelni, hogy fizetős tesztek, mert hát pénz. De semmi nem, tehát hogy nem hallgatnak, meg nem gyűjtenek adatot, vagy hát a fejlesztők próbálnak gyúj, gyűjteni adatot, de feleslegesebb, mert úgyse csinálhatják meg, mert két hónap múlva kiadás. Igen. De, az má... de attól még megcsinálják, tehát hogy elkérik érte a pénzt, csak nem is hallgatnak rád. Mindegy. De attól függetlenül ez... ez... Mindenki játszon a Dark and darker -re? Február 6-án lesz, kezdődik a következő playtest. Február 6-án az egy hét múlva lesz? Aha. Ó, hát akkor a jövőjét, jövőjét ö, KED 7 óra adás Dark and Dar na. Dark and darker, darker. Igen? Ja. Ennyi. Ö, legyetek itt, kedves nézőink, köszönjük. Nagyon jó lesz. Igaz csak három fős, de jó lesz. Vagy én leszek a coach. Köszönöm. Nice. Te majd közvetíted. Ja. Na, jó. Na, még szerintem beszéljünk egy témára, hát még amúgy lehet sok, mert sok téma felvon, nem vagy jó hosszú hogy epizód lesz. Ö, mostanában feljöttek ezek az új ö, ezek a extraction, extraction shooterek, mint új genre. Viszont eddig nagyjából szerintem csak ilyen indie fejlesztők, tehát a legelsőket szerintem indie fejlesztők csináltak, ugye kezdődött ez a Tarkov, Tarkov, meg Daisy, meg Isten tudja, mik voltak ott. Nem, nem, a Daisy az nem az, de. Az nem az? De, de. Nem, az nem az, a szörvájból. Te most a Battle royale beszélsz, nem? A, a Dark and Darker az olyan, mint a... Ja, a... De fel, de... Mint ez a... Super, Hunt, Hunt, a... Hunt. Hunt. A Cycle, azt hiszem, van még egy ilyen is. Lán. Jó. Mert ugye, de épp ez az, hogy... E, e, most a kavaró igen. Aha. Jó. Ez az időszakban, ez ugyanaz, mint amikor minden Doom volt. Ezt egy jó darabig Tarkov of like hívták körülbelül. Uh -huh. És akkor ez mi is tulajdonképpen akkor? Mert akkor én teljesen konfuzál vagyok. Te -e, hasonló. Tehát ez a Battle Royale-nak amúgy egy ilyen alfaja. Aha. Tehát vagytok X mennyiségű PvP személy. vagy Igen. PC személy egy térképen. És nem az a lényeg, hogy ki éli túl, hanem hogy ki jut ki uh -huh. erről a helyről. Hmm. Igazából ennyi a Battle royalhoz. Jó, ebben lehet aztán belerakni a csavarokat, stb. Mert például... Ah. Hát a... Ugye ezek általában olyan játékok, amiknek nagy a... Hát... nehezek. Most nem lehet mondani rá. Nehezek, van még PVE része is. Aha. Elég gyakori. És és ugye súlya van a halálodnak a játékban? vége van. Hát... Vesztesz. Tehát egy progression vesztettem. loss vesztettem. Az a Battle royale a Dark Souls-a, hm. szerintem, úgymond. Hát én ahogy meg nem is játszottam még ilyenne, szerintem. Mert nekem a Hunt sincs meg amúgy. De a de a dark dark keres, keres, keres. még. Ja, tényleg az nekem is kimaradt. Oh. Szóval, várom, hogy jöjjönek ki Mit szólnak ehhez, hogy van ez a zsánra, és hogy mi? Az a hmm. még akkor ez nem olyan... Mondjuk ez a ke kezd populáris lenni, mert akkor én úgy tudom, hogy bekerültek már AAA-játékokba is, például az új szótba, meg ilyesmi. Szóval ez is olyan lesz, hogy gyakorlatilag mindenki ilyen játékot fog gyártani? Hát azért nem tudom, ezért ez nem annyira új szerintem maradt árkozni, Kori. De... Nem, nem olyan, tehát nem, elég régiek úgymond, de épp az azt, hogy most már az új codba is bekerül, meg ilyenekkel. De... Ez mondjuk, van, valamit, persze. Ugyan, tehát a Battle Royale sem volt új, amikor kijött, uh -huh. amikor elkezdett elterjedni. a PUBG meg ilyenekkel, az már, egy, az már egy mod volt, aminek már volt éves történet, Érted? Igen. Meg lába egy igen. japán filmre alapsz, <laughs> valami ilyesmi. Kiregenyre, igen, igen, igen. Jogos, jogos. Csak a PUBG Mobile. Nem, Greg, Greg nem olyan, mint a Nozgot. Ha jól olvasom Nozgot, az, az ilyen teamfighter dolog, vagy nem Fighter, de egy ilyen team deathmatch volt kb. Ez meg olyan, hogy be kell menni egy mapra, ott kell egy csinálni dolgokat, és akkor a végén ki kell menni, és ha nem tudsz kimenni a akkor akkor elvesztetted a cuccaidat menet közben, amiket összeszedtél. És akkor nulláról, vagy viszonylag nulláról kezded a következő meccset. Amúgy, szerintem igazából ennek az lesz a jövője, hogy mennyire fog működni. Tehát, hogy ugye volt egy ilyen darabig, vagy ilyen, én úgy látom, hogy vannak ilyen hullámok, hogy egy darabig ugye mo moba volt, jelentős, mindenki csinált egy mobát, és valamelyik elhalt, valamelyik meg működik tovább. Utána volt a AutoButler, ugye a dotá megcsináltak egy ilyen AutoButler modot, mindenki csinált AutoButler modot. Csinált a Hearthstone, csinált a faszom, dotába is lett külön, meg csinált a Fortnite, biztos a között csinált meg a LOL, meg ilyesmi, az is kihalt egy darabig. Nyilván most mindenki csinált Battle royale az, az is volt egy nagyon sokáig. Még működik, nem működik, az is ki fog halni valószínűleg. Meg most itt van akkor ez az új őrület, ezt is csinálni fogják, nem tudjuk, hogy meg, megmarad-e. Tehát szerintem ezek ilyen hulló, meg ilyen, ilyen szeszélyes dolgok egyébként, hogy felkapja így a cucc, aztán nem fog működni valamiért, mert csak egy darabig lesz izgalmas, aztán repetitívben válik, nem tudom, lehet. Meg nyilván valamelyik felmarad közüle. Olyan, mint a Tarkov, így van, így van. igen. Yeah mégis ugyanarra arra a mint minden másik játék, Igen. Hát Meg fog maradni igazából? Ha meg fog maradni, kettő megmarad Lesz, belőle, aki... ami, ami így, ami így jó, jó működik meg valamiért. Újat mutat, hogy valamiért, mit tudom, jobban a mechanika benne, Lesz vagy a kettő aki játsza igazából, szerintem azok számítnak, akik valamiért elkapja a játékos bázist, és meg tudja tartani. ezek, megy ez a pár most is szerintem ugye a, a Battle is, meg az Auto is van egy-kettő, amelyik megy, a többi az nem megy. Valakinek tetszik, az játszani fogja, hogy a legjobbakat többiek meg lehúzzák magukat a wc De ja. most próbálja mindenki gondolom meglovagolni, hogy ki, ki lesz az. De általában itt azok szoktak, az első szoktak nyerni. Az a baj, ez egy zsanrának egy alzsanrája lett, igazából. <síns> tehát hogy ez, hogy olyan... royale... ez, ez mindig így működik. Csak értem, de ez a Battle Royale űrület az eléggé erőteljes volt egy darabig. Tehát, uh -huh. hogy... Ebből nem biztos, hogy lesz ilyen őrület, hiába akarják Én erre kíváncsi, hogy mi lesz belőle. Mert mondjuk a abba beleszól az is, hogy például, amikor a Battle royale -ok elindultak nagyon, Daisy, nincs a, többi, a Tehát a PUBG az úgy lett, hirtelen kurva nagy siker, kibaszottul elvette a Battle Royale identitását a fortnite -t. Tehát mire gondolok, hogy PUBG, elkezdett elkezded pubg játszani? Az a játék. Az borzalmas. Mi a játék? szarjáték? Reggtenetes szarjáték. Semmi... Semmi nincs benne. Semmi... Semmivel nem különb, más játéknál. Ő volt az első. A PUBG hogy elbaszta azt a lehetőséget? Hogy jó hogy legyen, hogy jó is legyen jó, hozzám elé. Igen, igen értem mit az. De, de az így az jó, legyen, a PUBG az így jó. Szerintem, vannak nagyon jó videók is, hogy, hogy, hogy, hogy ezek a survival dolgok, ugye azt a Daisy-vel kezdődött, és ugye, hogy, hogy, hogy amikor a Daisy-t feleztették, hogyha akkor egy elég nagy közösség alakult király, és akkor ugye voltak azok, akik szerették volna ezt a PUBG-s ilyen... Uh, Battlegrounds, Battle Arena témát nyomni, meg voltak akik, hogy ezek a survivor részét ilyen szépen lassan mászkálni, gyűjtögetni, zombit lövöldözni, meg néha belabotlan egy emberbe és meghalni általa. És akkor ugye fejlesztőknek dönteni kellett, hogy, hogy melyik részét akarják jobban csinálni. És akkor ők szarú mérték fel, és azt mondták, hogy akkor ők ezt a survivor vonalban mennek el, mert hogy ez volt az alapötlet. A community meg azt mondta, hogy de mi inkább ezt PUBG is nyomnánk, és akkor csináltak rá egy külön cuccot, és akkor így fogt és elvitte a community-t a faszba, így a PUBG, a DAZI-től. A DAZI meg azóta, ha a doblik. Meg lett vagy száz más klónja, ami jobban csinálja, amit kell csinálni, meg betartja az ígéreteit, mert mondjuk a DC is egy ilyen hatalmas rossz példa, hogy hogyan nem kell ígérgetni, meg csinálni dolgokat. Hát figyelj, mi most Na mondja, mindegy. bocsi, csak ezt, hogy te főleg, hogy itt van a Dark and Darker, aki megint rakott rá right egy spint, erre az extraction shooterre, úgymond, vagy extraction pathologjára. Hm. Kíváncsi leszek, csak annyit, hogy uh, Most most mondom. van, hát van éppen, hogy nem, de egy fél éve vagy egy éves, elég sokat papgyíztunk, és uh, nem, nem tudom, az a játék, az a baj, hogy Egyébként koncepcióilag nem lenne rossz, csak néhány dolog annyira el van benne baszva, hogy, hogy nem, nem tudom. Én nem, nem, tehát nekem az, az is annyira fura, hogy oké, okay, hogy vagyunk százon, meg ilyesmi, de hogy a végén már... Tehát, hogy én kicsit úgy csinálnám, hogy, hogy a, a jó fegyverek azok sokkal-sokkal ritkábbak egyébként. Mert a végén annyira túl van professzionalizálva, mindenki a legjobb fegyvere, jó, hogy találsz egy normális fegyverrel érted? Szerintem... Szerintem annyis ebből vérzik. A alap koncepciója alapkoncepciója, hogy egy még ez se segítene. Tudom, mire gondolsz, hogy egy kicsit egalizálni igazából a harcokat. nem? Igen, igen, igen, igen, igen. De, de akkor meg az vész ki, hogy fél óráig átluktolsz, mert de, de, de nem, lootoi lú fél óráig éltet csak a második ö, épületben ne találd már maga az M416-ost. Hát de ez nem, nem, nem. az egyébként nem használható fegyver Tehát igen, igen, de, ezt, tehát, hogy de ez, ez teljesen személyes dolog, hogy szerintem az Na. egyik gond az, az hogy annyira túl van professzionalizálva, hogy, hogy mindig a végén már a legjobb cuccokban vagy, meg a legjobb fegyvereid vannak, meg ilyes az az tényleg jó, hogy, hogy úgy van titja, hogy, hogy balfaszkodni kell érted. Mert hogy nem lő el odáig a és akkor közelebb kell menni. Mert aztán mit tudok kar 98 k val meg M24-sel a, a 6 km-ről az embert. Mm. Hát nekem az a bajom, hogy értem. Igazából nagyon a szerencsére is vagy bízva, hogy egyáltalán ellátsz -e odáig. Igen, igen, igen. igen. tudsz-e lőni odáig? A bajom az, hogy még a sebességével oké okay lennék, de minden más battőra jár ennél, vagy gyorsabb, vagy Fortál. Igen, igen. Ja, a f -f azért nem vagyok hajlandó egyébként, azt, azt elöntöttem. Értem. Igen. Forti. Forti. Nem baj, azért még egy pár pudzsit lenyomunk. Vagy letröltétek? Én letröltem? Vagy nem? Vagy nem? Egy vid még össze kéne hozni. Ott van, persze. <gül> nem vagy egyébként a múltkori szórakoztató volt szerintem. Nem. Amúgy kijelentkezek. jelenkezek? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel és mutassátok meg a nagymamának, meg a mindenkinek. Megtalaltok vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és az összes létező podcast hallgató platformon, amely az univerzumban létezik, de van egy discord szervünk is egyébként, de tudtok nekünk email a írni a 01 podcastgmailcom természetesen ez végig betűvel van. és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezen a csodálatos adáson. Sziasztok! Sziasztok! Ciao! Ciao!